بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الکلمة و لفظ و جعہ لمعنی مفرد اسم و فعل و حرف الکلمة و جعہ لمعنی مفرد و في سلاسة اقسام اسم و فعل و حرف اما اللہ الله على معنی فی نفسها و هو الحرف الکلمة لفظ را غلے دا الکلمتو اسم دے فعل دے حرف دے دا اسم دے بیا اسم اسم دوک اسم رازی دیکنوری خبری بستا دے اسم دے معرفہ دے کرا دا معرفہ دے کنا دا چی مانگا نا حمیر کیو آئی بیا کو مذاکر دے که موانس دے واحد دے تصنید دا کجام دا واحد ده پوگی پدی بان زکر تسمیه او دا جامعی دا پاکی مزیو دیجی دا معرب ده کدام ابنی دا الکلمتو معرب ده علا معربا تول دنیا کسو سیزو ندی واق یو اسم متماکین ده یا بل فیلم داری دا. دا ده دا کم قسم نده دا اسم متماکین نده اسم متماکین چو قسم ده سپارس قسم ده شپړه څه قسمونه کدا کوم قسم نه ده مفرد صحیح وای په دې باندې وله کاله کوم غداونه منه چې دا رنه مننه چې دا مفرد ملتریف صحیح ده تاسو سره د دلیل ته ا باقي به وګور کنا شپړه څه قسمونه دي کنا شپړه څه چې موږ باقی ګراغي کدا جوړېدلې شي یوم او یا ورته جاری مجراي صحیح وای یم مکثر به ورته وای ایسی مقصور ایسی منقوص او غیر جمع و اضافت دیا متقلیم تسوئے دا اسماع ستا مستاناو ملحقات جمع ملحقات او جمع و ذکر صالیم اضافتی یاد متقلیم دیتولو کسی منگو کتلا یا امپکی نجوڑی دا لحاظ دیو جنارم انگو اضافت چانا دا علاکہ مفرد منصریف و صحیح نا دا ایرابی بالحرب دے کبی الحرکات دے اعراب قسمه دیو اعراب بالحركه او بل اعراب اعراب بالحركات چاته وای ما فتو او بل اعراب بالحركه اعراب بالحركات او یا صدقكم قسم نه دی بالان حرکت او بیا اعراب بالحركات وقسمه دی کوم قسمه دی لفظی بل نو دلتاو دا مرفوضا منصولا که مجرور دا مارفوضا هلکه دا مرفوضا خوش دا مفتده ولي مرفوضا بیا عامل گورو کنا دا تا داراب فا عامل با رفا ورقی عامل سو کشم بی وقی سم بی یو عامل لگزی دا فال عاملی ماناوی دا فکر فا دیبا عامل لگزی ساتوال که ایا تلفظ به وي او يتكلم به اتفاقا بن تلفظ او تكلم کې او بل عامل معنوي یو الک کیدایته دا هم عامل د فتاکی مبتدا چې هم په خبر کې بل عامل باندې چې چه د خوول و یا د نواسی بودا د په فعل مضارع کې راځي د په تا کې نو دا ابتدایت لګیدل دی الکتا طرف اور کړه الک حال کلمتو طرف اور کړه الکلمتو لفظون دی ورپته لفظ یې سم د په لړ حرف دی چې څنګه تاسو ندین ندا من خطول ایده ایسم به بیاده تواتی دا معرفه دا کیا نکره دا ایسم زو خسم را دی معرفه دا که نکره دا نکره را دی ایسم زو خسمه ایده معرفه و بلا نکره را بکنهارم اکه معرفه و ای ما هو جا علی شای این به وضع مواجینده پیاره نکره دیتا و ای چه وضع مواجینده تا را معارف کل چون ندی و مزمرات یا ازمای شعرات و موصول نه سلور نوارد پیلان چلی پیلان پیلاشت شوی أو معرفه بی شی شی. او معارفه بی یعنی یع حرفی ندا وربانی کی شید داخل شید او مضاب با یک تیزین ها مضاب یک تیزین ها دیو اسم اضافت زمین تاو تی دام معارفه بگیره اسم موسول تاو تی اسم اشاره تاو تی عالم تاو تی غلام زیدین او یعنی چا تا اضافت تی معرب باللام اضافت و شات اضافت و زين نو پدې پېژو چې زنه کتي د یو چې ته مې اضافت وسو اشارات موصولات اعلام معرب باللام عارفه بنداء او مزابایکی ازې نه نو علاکه دفت چی منگه دی او قسمونه کیو که تل دع با معرفه وی که دی او قسمونه رو صب نو نبیابا دی چیشوی نکیره وی نو دع لفظون علاکه چیشوی معرفه ده که نکیره ده نکیره ده بیا دع خبر افوچی دا مذاکر ده کنم ون نس ده نزکر ده نزکر ده علامات ده تانیز فر کی ذات لفظ واحده کتصنیده او کجمع واحده تجب للبان ذکرت اصنیه خوازه چې په دوه دلالت کې حالت ربي دا خو په کینس ته ایکن دما خوازه تل و او مفکر اغلی حالت ربي کې و چې راضي <تصفح> <تصفح> و اوون نفی دا خبرې مور کې نسته نو دیو بیا ورڅ و چې دا مورث د کدم مبني دی دا <تصفح> <تصفح> مورث کله مابني دی هغه نکیره را کمنه مابني پمې ها مارب مارب نه کنا کیرې نو بیا مې نې ها د نکیرې او د مابني فو سره څه تړا غنسته له جوړه نه څه نو چې نه څه غو نه د سره د تاریخ او تنکیر بین څه له راو بینات څه دی الکوب بین څه د بارسلو سره څه تړاو نسته یوې سم معرفت یو هغه چې یو ګرځي یو سم معرفت یو هغه مبني مېټنه په دې پې باندې زید معرفت خو مورابم دی او هغه معرفت هم دې خو دې څېم دی لکه مبني دې په دې پې باندې مدا دا هیڅ سره تړاو نه لري مدا علاقه موږ دا موراب دی ولی مبني ولی نه دی ګو به ګور کنا مبني یو څه چیزونه او جمله حروف نامزيده امر حاضر ده حروف نده نده نو یاد یو څو سند نه ده په تاوله کې ده چې څه وګرځه مورابت د کوګې پدې او یا مشادی به مم نیلا سره اګه شو قسمته یا ته قسمته اګه ته کوزونه کوم دای چې کیږي نو جوړیږي نو یاد ده خود به خود دی خبر دغه د څلګه د مورابت ده بیا مورابت شو قسمت ندی بارسی مورابت وڅې کوم کوم دی لکه اوس مو تمکین نو ویله مو دا کوم قسم ناراضی دا اسمی متمکین دی اې زمو تمکین کی دا کوم قسم ناراضی مو مفرد مصریف منار ښای کی اریو تتاج مو مفرد مصریف وای ا ها کنا بل جوړی کی کنا بل په کینه جوړی کی مې وجنه مجبور اورته وای اے رب بل حرب دے کبال حرکات دے منصوب دے, دے کمجرور دے مرفو دے والے مرفو دے عامل فاقی لبزی دے کمانوی دے عامل معنوی دے, دے تا دا رفا چاور کڑ دا ابتدایت و مقتداتم رفا اور کے دی تمتی شرکی اے اکو حرکی او زیان ما نام افرادین وحی احمون او زیان فتر اغلد دے او زیان اسم فعل دے حرب دے فعل فعل دے پتے بانے فعل پتے بار ز نا بيزي هغه څنګه ته په دینه پگی اړه ولای شي وای نو ها دا ولیا خپل ما خپل کو ځګر مزید په دې باندې معلومه ده کوم اجولا اجولا د فیلسبه دا فایل فسایب ان چاتل مقبول تو سی د فیلسبه دا فایل فسایب نه مقبول تو سی د ته څه ولکه بیا ها مزید نه دا کدا مجرد نه دا مجرد نه صلاحی مجرد نه کړو بھائی مجرد کوم علامه د بابا په پتاه کوده عالیه علامه کلمه په کیتی شوی علامه هرکې او کیوی ها او څه دې یا وځور به ځلې او کوم څه نور زغوس راوونه ځنګې کوم بل څه لپاره نه نه برابرې اه به دې زبون غوږه د تا ته دی یوه د یو نو ستویواله لاند دیو د کینال ټاون والا لاند دی هه ها بل لنسه کنه هغه ور اما که د دې د زده مو جغه وا اتوماتیک اوښتل اتوماتیک ملي کلاکل کلاکل وانه وړی تر ها دا او دا مجاراتو س نسباب د فتحای افتہ النصا ددا مورب د کدام مبني ده مبني ده کنا مبني الاصل لك مشابه ویني من نه فکر څنڅه نه دا مازي نه دا بیا د دې دا خبره ده کنا چې بلوس په کدا ده چې عامل لك غیر عامل لك عامل لك فوج فدای باندې الک عامل لفظي او نه د عامل معنوي عامل لفظي عامل لفظي تعکل کی چې پاغي باندې او او دا کوم څه هم نه دا عمل له ځوکه افعال عاملونه افعال عاملونه کده کوم څه هم نه دا فعل موجود نه دا فعل موجود عمل کینای په فایل طرف هوور کئ او فایل 530 ورته نه سفر کئ نو دا هم نه طرف هوور کئ او فایل 530 ورته اله ک نه سفر کئ او دا خپل غاړی کنا نو د دې و زمير پکه مستتر دی اغه دې د پاره چې واکې شي دا اغه هو زمير د متکای مرپوده کومنسوده دی وزراته هو زمير دی مرپوه لیدای دی متجید خبرې دی متصل دی ولی دی او بیا باروز ده که ده بیا مستطر کی جائز دلسته تار ده که واجی بلیسه ذکر پدی واحد مذکر غائب او واحد مواند غائب کیسه کلم زمین مستطر راشی اکت کشیجوی جائز دلسته تار دیتیگی پدیمانه او بیا دا زمین ده غائب ده که متقلیم ده که مخاطب ده زمین ده غائب ده او آلاء کا زمین ده غائب ما قبل چیشه غاری نو هوا زمین ده تا چا تراجی ده دل چا تراځي دي لا پت تراځي دي چا تراځي دي الک لا پت تراځي دي هاوز یالې معنا مفردن وه یې اسم موفیننه له معنا کې رغل الله میفه د حرف دی واضح نه دی حضرت حیثیت موږ د یو خبره بدا کې مورب کومبني حروف او چې څومره دي ټول چې دي alterations موږ مخکې بار بار چې هر موږ چیرته مونږ د عادی شي دي مبني دي بیا دا خبر کو سیر حروف که کدا معلومه ضروری دي صدا حروف یعملونه دي او کدا حروف حروف واقسم را دي حروف یعمله او بل حروف ما او قسم حروف او قسم حروف غیر عامل دي وو قسم حروف قسم دي داخله کوتي ور بین ذا بین ذ کسم حروف عاملہ غدی تصف اسم داخلي کی او ذ کسم ته حروف عاملہ غدی تصف ساده داخلي کی بین داخلي او غدی تصف ما ولا مشابه لا لنفي الجنس او حروفي لذا لفظه باندې داخليږي ایستبان فعل باندې داخليږي او قسمدي واقسم کوم کوم حروف نواسق او بل حروفي حروف نصبه او بل حروفي ته دي يازمدي بس لغه او قسم حروفه نو حروف عامله په ذو قسم دي بنځه قسمه په اسم داخليږي او دوه قسمه په تا داخليږي او فعل باندې داخليږي بس نور څه په کیناست نه دي او سلام کوم وروفی جاراونا پل مدخول تا ده چیش او رکی؟ کما ده معنی بانی حجر نکتا دی؟ ها؟ ایراب ده دی چیش اده؟ اس معنی علی که مورب ده که ده ده؟ مورب قسم ده؟ اسمای موربه که فالونا؟ اسمای موربه او کم قسم ده؟ ها؟ مقصور قسم ده؟ ها؟ اس مقصور د مقصود څه ته ویل کیږي الف مکس ارا د مقصود څه دي؟ پتقدیر د زمې سره او نس په تقدیر په پښتو سره جری او دا مجرور دی خو جر په ځار مجرتی چاته راځي موږ ولګې ته شي شوای زار اف زار اف ده ځکه چې ما ده بل لا غو ته تل کیږي متعلق کلام کې موجود دي مستقر چاته تل کیږي متعلق په کلام کې نه موجود خدای خو علاقه متعلق واړ کاند زار فلغو ده کده مستقر ده لا ده ولی موږ زه فلغو کوم ځای کې زار پیل نا روشت را چیز، مرسدر نا روشت را چیز، او اسمائی مرسا، دلتا دا چا نا روشت را چیز، نزی و جندا چا پرمتالیق دائی، او مفردن که غمنگا او سوالی چه اراداتی، سلاست دائی، بس دا ختم شو، وَهِيَ مُنْحَ شِرَتٌ فِي سلاستِ اَقْسَامِن، وَهِيَ اسم دے پیل دے حرب دے، دا ہی اسم دے پیل دے بانے، بیا، یہ او ایسم ذو قسم راځي مورب او بل کی شي راځي ایسم کله مورب وکلا دا ایسم مورب ده کومبني ده مبنیده کی کومورب ده مبنیده کی کومورب ده مبنیده لکه مشابيه ده مبني مشابيب منيت ده لغې کی و زمير ریکنه او زمير بیا څو قسماله ګلې قسمه ده کوم کوم مرفو منصوب مجرور زہ یا زمیر کوم زمیر دی مرپودہ کوم منصوبه کوم جوړو دی مرپودہ څهږي پدې باندې مرپودہ ازو څه مده یې زړه څه مده یې پدې پدې باندې دا مرپو کوم کوم کوم دی مو تفصیل نه اول منفصل دی دا هي کوم قسم نه دی دا متفصیل دی پدې باندې کوم منصوبه دی منفصل دی پدې پدې باندې دا کوم دځې کوم کوم څه بیا دا خبره ده چې منفصل دا زمير د مخاطب ته کد متکلم دی کد غائب دی زمير د غائب دی همون وای چې زمير د غائب څرتم راځي مرخه مل چی شی غواړي هر زمير مرځ نه غواړي بلکې کوم زمير مرځ غواړي ته زمير دا چا تر راځي کلمې کلمې تکلمی ته نه راځي دا چا تر راځي لپس تواځي راځي دی چا تر راځي دی کدا لپس څنګه راځي کله څه نقصانږي یا په یوو کوم مسابقه ترانسي بل مانا ده ده مانا مانا بس نوسانوتي معنا به سې نتی بیا بس نو وهیا د لفظ چې د منحصر د پچا کې دغه کده معنا صحیح کیږي نه صحیح کیږي خبره ده یوو به متابقت رانسي بل څه دې علاقه معنا به سوهیا دا د دابونحصر د پچا کې الک درې اقسام معنا صحیح کیږي ندار زمير مرجام د قسان تعلمي کې کسرای غلط سي ترازي کې نبيال تچي کېږي معنا کې خلل او نقصان راځي په با دې باندې وهي او دا او زه هي ترکیب کې څه واقع شي دا مبتدا منګه دې ترکیب څنګه کو من وايي هي مبتدا مرفوع محلن مرفوع دا مرفوع محلن من کولې وایو دې سره دا مرفوع محلن زکه په زیاده دا, دا خاصل کې موینه دې په لفظ باندې عربه نه لیکن چې تر کې دا پس چې بچا کرا مبتدا કે مبتدا مرفو ویتنه نوچد کی دیبان نوجن اعراب نه دري کی نو مونږ ته مخلن سيته دا الک مرکودہ په دې په بندی و هی مون حثیرتون نامون حثیرتون ای سم ده پهل دے حرف ده ای سم ده ترس څنګه پتو لګیدای څنګه الک تنظیم په داخله شوی ده بیا ای سم دري کی اسم راځی تا مخ پرون مونږ ارشاد صرف کیږي یو اسم جامد دی من حضرتون کوم کې څنګه ده الک اسم مستقله اسمه مرتقم سره دي څنګه کومي فاعله ها او تا کوم کې سره ده وګورئ ا دې بیل لکه ійون? căl bakărăată călbonică? obd călătă în dulce. în effe소ție înăbinată, în loamă învăță acești. Deմ mai părbăcă înAddică? El princi ãi, în sigul călătă? un zin scopri ce? Âncără în sigul călătă gradulac. Vai fi o dimagtrider cu în actors? 率amente. Resiet. În sigul călătă capără thankaști. În sigul călătă меч cant himself? علامت باب ام فعالا ده چه دفانه روسه چی شئی دفانه مخی چی شوی نون تاید را غلائیمی دفانه مخی چی شوی نونی زهیب را حلائیم این حسراین حسی فهو... رو این حسارا فا هوا خواه بیا بلا خبر ادا ده دی که ما ده چی شئی ده افتخصام کی ده چی شئی جوری کی مزیدون هم صحابه تکر افتخصام کی ده چی شئی جوری کی منگو چه افتخصام چه من ماده سلمي د یوې کلمې چې موږ افتقار معلومه اول د چې شهر به راو باسو چې ماده مرو باسه دغه افتقار په خپل چي شي معنی لري کا دانون علامه چا ده الک لري دا تا علامه چا د دام لره ک دام غلری کړو چې چه فاتو ها سره بروز دی والا نو خد به خدغه فتوی لګېدې چېو الا کدا سین دی په دې په باندې سقایده قانون دی کې لګېدلې نه دی لګېدلې په دې په باندې نو منحصرتون دی ک مونحصرتان دی ک مونحصرتين دی وا د مرپوده منصوب دی ک مون ضرور دی مرپوده ول مرپوده خطر واقع شو دی معرب دی موفراد منصریف او اور ایدن این دی موفراد منصریف تا نا صحیح موفراد منصریف دے موفراد خوزہ کدے چی چی شہن دے تستی و جمع دا منصریف خوزہ کدے چی چی شہن دے غیر منصریف ندے او صحیح خوزہ کدے چی علا کچی شہن ستے لام قلمہ که حرفی مسلده چې په دې باندې ودا مرغوده منسوب ده کوم جوړ ده دی منحصرته ده دې ته د طرف فشار کړي دي امی په کلیبزي ک معنی ده عامل معنی ده دې ته د طرف فشار کړي ده ابتداءه لگے ده دې طرف فشار کړي ده په دې باندې فی ثلاثه فی چې ده انسان ده په له هر اف ده هر افه مراد په کوم مضمږ ده دا مضمږ هم بیا عامل ده که غیر عامل ده لفزی ده که معنوی ده عامل ده کم قسم لده غروب بیش آگه سا عمل کئی؟ خلاسطو ده که خلاسطا ده خلاسطی ده ده ده ده جرچا ورکڑه ده خلاسطی اسم ده فیل ده حرف ده ساس ده صفتو لگی ده ده ده ده تعلیم پیرا غلی ده خلاسطی ناقصام اندازی کنا عرف جرد داخل شوه ده بیاد دا مورب دی که مفدی دی؟ مورب دی؟ دا مورباو که اسمائی مورباو نا دی که اپال نا؟ اسمائی مورباو که دی کم کسم دی؟ مفراد منصریفا؟ مفراد منصریفا؟ سایده که گفتی بانده؟ ولی زکنور پا کچی چیزی که گلکا؟ جوڑی جنیسی که برین سلاسات اقصامون دی که اقصامان دی؟ اقصامان دی؟ دا اقصامیسن دی پیده حراب دی؟ علامه دیش نید که چیه دیش اگه پده بانده دا واحد دا که تصمیه دا که جمع دا جمع دا, دا؟ جمع چون قسم دا یا جمع دا بل جمع دا کم قسم نده جمع مکسر دا با جمع مکسر دا واحد پاگی که؟ محراب دا کدام عبدی دا محراب دا که قسم نده؟ او اسمه مورابونه د افالو نه د اسمه نه دا واسمه مورابو کی څوک سم نه ده دا مو کا سره مخ ته وایله کنه دا مو کا سره ده نو الکه مرکو د منصور ک مذور ده ست دا جرچا ور کړی دا کی جوړی کی جوړی کی دا ته جر ور کړی دا تابې دا تابې ده کنه دا دا سه سالات من خوائی چیز موسوک صفات ترجمه بسنگا خو؟ <تصفح> <آه>؟ <تصفح> دا درسی بول کنا چی دا سی لپر بسیو نو علاق منحسیدون فی سلاسطن دا منحسیره قدریو دا قدریوکی دا سی دری چی دا دری باقصامی این تیزی فائداری موندکتا چیز دا څرګم جوړدلې سره اقسام ته کنه جماعت جماعت تعید جماعت سره مفرد مو شریف راځي مطابقت به جوړ شي خو معنا کا نصب تعدید تاګر ده اقسام د ملکی قسم ده جې اقسام د ملکی قسم ده کرا دغه جامه مکثره ده کنه ایا د جامه مکثره کی څه ده په زمين سره نصب څڅه جرهอัลتخو تابیدو تابېواله پکه نصب ده کنه نصب تعدید د جر خو الته دغه کیده خو جامه مؤنث سالم کې نصب تعدید د جر ده دګا د نصب تعدید د جر نه کنه ۳ مړ په د منسوب د کوم جوړې له دته له اجر څا ور کړې دی تا تمييز زده اقلتی چې د اقلتی چې وجما مجرورې ناقصامین جامم دی اتی چې دی لکه مجرور دی خلاصته یې نو عادت مو به ممیز او اخصامین تیجه کیږي تمیز د تمیز زده د اقلتی چې ویلکه جامم مجرور دی په دې افعالن <سؤال> تجرثا ورکړلای سلاصه موضاف څنګه نه افعالمي تيږي نو دادی تجرثا ورک سلاصتي ورکړلای چا ورکړلای افعالمتا سلاصتي کوم قسم نه دی عواملي ل عواملي لځیده کمانوي دی عامل <سؤال> لځي کوم قسم نه دی ها اسماء عاملون نه دی اسماء عاملہ قصو قسم دی یوه ل اسماء دا بچی جو ګرځي اسم موضافو ګرځي په اسمون و فیلون و حرفون یو پاکی اسم ده اسم ده که فیل ده حرف ده اسم ده مرفو ده منصوب ده که مجموع ده ولی مرفو ده خبر واقع شوئی دسا ده پارا عامل پاکی لبزی ده که معنوی ده تو لکم ده که خبره ده لئنها کی لئنها کی دعلام تیجی را دی انها اسم ده فیل ده حرف ده آن؟ انا ایسان دے فعل دے حرف دے حرف دے مورد دے که مبنی دے مبنی دے عامل دے که غیر عامل دے عامل دے سا عمل کئی طرف حوا نصبر کئی خبر تا کچھ شئر کئی خروج مشبابی پر سا عمل کئی ایسان منصوب او خبر کچھ واری مرفو واری پو جفتے باندے انها كه هذا مثل <سؤال> ان دفار تشواكفي وګي په دې باندې او ده دا هازه مې دا هازه مې څه د په له هر به انها كه دا دا ته بولا دی لغمان دا انها كه دا مبنی ده مبنی لا فعلہ کومشابې میونه مشابې میونه لا فعلہ مستدعی کوم څه سم نه ده زمير نه ده کنه زمير څه قسم ده د ریسه څن کوم کوم زمير مرفوع منصوب مجرور ده او دے. دا زمير مرفوع ده کنه دا منصوب ده کنه مجرور ده ا ان مجرور ده کنه ځکه حرف جر ده کنه او ها زمير چې ده مجرور ده ان حرف جر ده اټي غلط غلط وایي بیا خلکو تپاتول دي دي کنه ان حرف جر ده کارنه هر حروف مشبهه ملpel نه ده توه دا چې شه ده ها دا زمير مرفود ده منصوب ده که مجرور ده ده منصوب ده زمير منصوب څو قسم را موتسل او منفصل دا کوم څه سم ده موتسل دی ولی موتسل دی ځکه په اول سره ضمیر منصوبه تږي توس دې نور سره راځي موږ ویلو څه چې نور سره راځي در یوه فلمتادینه ورستا حروفی مشابهه الفیل نور سره او بل کې شریتی بس د اننه نور سره ضمیر متسل راغی اوبه د عل نه د پرایس واقع کیه او دا په ضمیر انهم انهم انك انك او انني او اننا راجي فقيه فدي باندې دا ټول ضمیر منصوب متمثل ضمیر منصوب وتصيل له او دا به هیڅ واقعي د چا لپاره ان له لپاره او دا تهارغه له ذکر ان ها کې ها دا نه به غیر د مخاطب دی غائب دی غائب چې تر راځي مخابه څه وړي او دا تا راځي دی كلمه ترى دي انها هذا مثل تكرار جدي كلمه اما حرف ده حرف ده حروف عامله ولا ده غير عامله غير عامله تكون قسم ده شرط ترتيبيا اما ترديديا زي فوقي بده بني فوقي بده بني اما ان غله ده ان يسن حرف حرف ده مراد الكلام امین دے که غیر امین دے امین دے امینی که کم چیسم دے عروفی ناسیبہ ہونا دے عروفی ناسیبہ ہونا دے اقبل مدخول تا چیش ور کئی؟ نصب ور کئی لا تدول لو دے کلا تدول لی دے ایسا مرفو دے منصوب کم جروس جد دانا ستا ور کردے آن ور کردے پوگی پدیبان دے اس لاتدول لکی خبر اسم دے فعل حرف دے فعل دے پوگی پدیبان دے بیگا فعل دے مازی دا مضاري كده کومه صيغه ده لا پكي تي سيد لا ت اد الله لا نافيد لا نافيه نه بل كلا تي سيد لا نافيد فوج پديبنه تدل دا تدل في المضاري صيغه كده کومه صيغه ده يدل واحد مؤنث غائب صيغه فوج ودا مزید ناراضی قدم مجرد و ندی مجردنا مونږه مزید مجرد څنګه پیژنو مازي کې پیژدئ ا مازي کې 50 روپي زر اوله کې 50 روپي زر کې دل لدا بس alterations په دلالا یادلونیو نسارا باپ با منگا سنگ اپتے تو ندا بننوائی دے سرکولا جیس کیچے بابو نسنگ اپتے زندل کی گی او دا غشانتا دی کی مادا چیش دا مادا حروفی اصلی پی کس چیش دی تا دلو دا تا خوچی چیش دا دالر اکا چیش دا پاتی شی دالالا افتاق خان کدا چیش دا جو ری جی اللہ کا مضحاب جو ری جی بیاتا خبر دا چې دا موږ په فلم مضارع اعراب نه د ولې چې فلم مضارع اعراب واي موږ به دې باندې مې اعراب جاری کړو کنه خدای ده کنه ځکه په فلم مضارع ده خدای دون اعراب او فلم مضارع رفع ده دا کوم کس نه منصوب ده نسبته چاور کړای دی انوار کړای دی پوګي پدی باندې او ايمان الله اما ان الله تذ الله دکنه تذ الله قفل دکنه بو کل فين لابد لهو فاعل فیل خو خامہ فاعل غاری کنه او فاعل کله اسم ظاهر یو کله اسم الدی فاعل تي چي دلک زمير رکی چې پکې دی بیا زمير مستتر دی اغلب دي د پارتی چې دی هغه هي زمير ما قبل کلیمیت ترازیده پیگی پده بانده ایسا علا معنا پی نفسی تدولا دا فیلسو زمین پا کمو سترخ ای فائل علایشم دا فیلی حرف دم شیده معنا پی رشیده دا فیمتی رشیده نفسو ده که نفس دا مرفو ده منصوب ده که مجرور ده مجرور ده دیتا جرچاور کرده ده دا نفسی ها ورد دا زمین کی سنگه دا کلا فی نفسی هی رازی کنا کلا فی نفسی ها راز کلا نفسو راجی بی زمیر بانے نا دے کنا ہا راجی کلا ہی راجی کلا ہو راجی دے بانے محرکات راجی کنا داد اچھا دو راجی نا راجی دام سا قیدہ و قانون لاری کنے لاری داد آلم دو آمین دو راجی نا او دا پس داس دمو او ری سره راځي او داته سوف سره پرمېږي هغه کوم دکی هو راځي کوم دکی هر راځي کوم دکی هې راځي پږي په لبان عامل دوت نن نه راځي هغه بالکل هغه استعمال او وحری سره دغه څه کیږي الکفته لګي بس نور قران مبنی دي ځکه په مبری مالي اعراب نه داري کیږي او نفس هاراغه نفس یا کی دها <پس بارتخال> زمیر کم زمیر دی؟ دی. پا پا دا کم قسم نده ëم اضرور ده ژمیر کم زمیر ده مضیر ده زمیر مضیر فسو قسمه ده دو قسمه یاو مضیر پا هر پیجل سره او بر مضیر پا اضافه کرده دا کم قسم نده مضیر پا اضافه کرده نفس مضیر ده وحاد میرد بحاج شئی وحیش ده مضیر فلقی وحیش شئی ده بی احادی اضمنتیل احادی مرقود منصول ده کم جرور مذروذہ په دې فره باندې دې تقدر تا ورته اظمینتوده کا اظمینتاده <تصف> <تصف> اظمو دا مرخوده منصودہ کا مذروذ دې تقدر تا ورته <تصف> اهایی اسم مذارب کنه دې تقدر ته ثلاثه تو ده کا ده دا ول مجذور دې ځکه په پکې شوه د تا ځکه مونږ ول چې دوی څو نه راځي او دغه باندې الف لام می نه دا په ترکيب او از تو باندې نو دا موصف سره چې په مجرور د جار ها جار سره مجرور نه دا ځپلغه د کوم مستقر دی دا مونږ غلط په ګلط نه خو درکان او هو الحرف او هو الحرف کی هو یې حرف دی د دې ظاهر زمير ده مرقوده منصور ده کوم جذو ده مرقوده متفیل ده کوم متفیل ده متفیل ده کوم متفیل ده کنه وددا چا ترাজি ونهره کلیمیتہ کوم او هو ظمیر خو مذکر حدا کنه نو مطابقت رنه ده دل طریقه د تافه و ده سره لند ناكيت نقطه مورته ده کنه چې خبر هو ظمیر زکا دلته مذکر راغلی چې رعایت د تافه و ده خبر رو ستیجه ده هر کلمه دا هر خبر د نو د رعایت سره دغه دوت ده ارګه بس تدمرا بس واستاجی چې تدمرا کاروک کنه چه خالی اسم و فیل و حرف کیو پیزنی دام دیر غیرات خبره او مورب و مبنی بس او چې سیوائی چه تدوله رو او تدوله کی او را غلی دا حرف ده تدوله دا فیل ده او مورب دی علا حرف ده مبنی ده معنی اسم ده مورب دی فی حرف ده مبنی ده نفسی دا دای سم ده معرب ده خام اسم ده همبنی ده یعقینا ده فعل معنا اسم ده معرب ده ها په کې اسم ده همبنی ده بیا احدی کی احدی نسم ده معرب ده ازمناتی نسم ده معرب ده او ثلاثتی نسم ده چې چه و چې یو سړی کو ہیو کامې تردا او ال کلمتونې شروع کہ ہاں ہاں دا پاره لدڅې او معنا دا پاره چې اغه ما مفرد ده او دا کریم امام منحطره ده په چې کی په دې اقسام کې اول کلمه تو که مانگا خبره ما خیل کرده که اسم ده آیا کلمه اسم مشتقی ده او کا اسم غیر مشتقی ده نو یا ده جمهور علماء و مسلک ده بلده بعض علماء و مسلک ده جمهور علماء و ایچی ده چی شده غیر مشتقی ده این ده ده تانه مشتق نده ولی مشتق نده زکا مدار د اشتقاق تکلوفات و کثیرات کتیس ثابتیتی دا مستقضی نو دیر تکلوفات با فکی نو دیو جنه دا غیر مستقیده او باج علماء چی دا چیش دیرکا مستقضی فوجی پا دیباندی او وی مستقضی وی دا مستقضی دا کلمون او کلمون علقد <الاقا> کلمون مستقده او د دې تلیمي د کلمون سره مناسبت تا لفظي مناسبت په کاره ده او مانوي مناسبت سره ځکه کلمم دره تویل کیږي او د دره سره اثر لازم ده او د کلمي سره اثر تشه ده لازم دے. نو مناسبت مانوي په اعتبار ده چې سره ده معنا التزامي سره ده پږي پري لیکن جمهور د دې دلیل ده پږي پري باندې جمهور چینا دا کلمه مشتقن دا کتو او دا کلمون نا دا دید وار دو پرمینس که نو پر مشابهت لفزی خوسته مناسبت مانوی او تا چې کون مناسبت ثابت خواده او دیفو کیسی که کی ثابت فیده پا دلالت انتظامی که ثابت فیده او دا مناسبت پا دلالت انتظامی که معتبر است اولا کنه دا ایپو گفره بانده او بلا خبری دادا دا مناسبت که د خواده او دا دی وجو ز کلام مناسبت کلمنترته ثابت ک لیکن د کلمي خو سره مناسبته زکه اثر خود کلام نه فاروي د تا د پاره نه وي د کلمي د پاره او بیا کلام کې مې اوجوز ده چې هغه چې څه شي شه ده له کار کلام یې صحیح ده او نو کلامي حسنا او بلداه د څررينو کې مي اختلاف دي چې په دې اثر د جرح او مزور کې اثر ته علم وي او ددا اثر چې حزن او د خفګان وي مليازه دي دا, دا دیو جنا د ست اده مستق ق ثابته ډير تقلفات ورته کې نو دې و جنا د کلمو نه ده او بل خبره دا چې دا الک جنس ته کدا جمع ده جمهور او اتحادتي شې الک جنس دا. او دا جمع نه ده څه دليل دي يا دليل خو د هدفش کې دا دي وې دا زکه د زړه کمیزه عدد دي اوسط واټقي او کمیز زده د اوسط کومو فر دي یعنی زړه د اوسطه کچا ته دا جام وای نو به په دا چې وې کمیز زده د اوسطه بل خبره دادا کې د دې تصویر په لې موازي کچا ته د سټال وای دا جام وای دا به موږ چاته به وای مفرد طبيب موږ دغه تصویر رسول او بل خبره دادا <التاتح> دی دا چې الله استغفر الله تعالی پر دې کول الله تعالی سره چې نه یې صادق کلیم او طيبه دا طيبه صفته د کلیم لپاره ک کلیم جامو وه د خوبونو په قربتیشه په کارو طيبه بات په کارو او دا بعض یو علما شوی هغه دا وی چې نه دا جمع دا اغه د پر سره پیو دلیل وي د کلیم په لار د درونه په بره باندې کیږي او د درونه په کم باندې میکي کینو دا دې دلیند چې دا او او دا جنس نه ده دا جنس دتلا خو په قلیل او په کثیر ځواړونه کوي نو د دې نمنګ دا جواب کو چې نا دا کلیل جنس ته جام نه ده که توه اطلاق په مافق او سلاثه باندې کم باندې نه کوي موږ یا من ازل عارف د استعماله دا استعمال د وزن او زائد چې راغله د دتلاخ په قلیل او په کثیر ځواړونه وتی خو استعمال کې د څه سودا چې علاک په مافق او سلاثه کې د استعماليږي او په متا ته کې د استعماليږي علا کنه <Frankenlen> خبره پوي شوي بلا خبره دادا چه الکلیمه توکی ده علی فلام کم علی فلام ده منگوی علی فلام سو قسمه ده؟ دو قسمه ده اول یو علی فلام اسمی ده او بل علی فلامی چیسی ده؟ حرفی ده علی فلام اسمی سات ویلکی که چه آلکا پی شیفا ایلو اسم اکول راکی ارددو، پا معناد اللذی زرابا سرده ارد مضروبا، اللذی زوربا سرده، کنی در بانده نو دیتا علف لام اسمی اغتو یلکیگی؟ دی اغا پا اشین فائل او پا اشم قول بانی داخلی دی او دیتا ولی علف لام اسمی وی زکر وردت علف لام اسمی وی ای سی تکر سویده یا دا پا معناد اللذی سرده یا پا معناد چا سرده او اللذی و اللذی دوارتی شیدی الفلامی حرفی ساتھ اول کی گئی چلک اغب پیشی فائل تصمب افون ناالاوہ چی نور سمرالی فلابوندی اغاچی چلیلی حرفی کی راجی او بیا حرفی سو قسمہ دے دوا قسمہ یو حرفی زائد دے او بالحرفی چیچے دے غیر زائد دے بیا زائد سو قسمہ دے االکا دوا قسمہ دے یو لازمی او بل. غیر لازمی بیا لازمی سو قسمہ دے دوا قسمہ لازمی عوازی لازمی غ او غیر لازم من دوه قسماته غیر لازم عوادی او غیر لازم غیر سو قسمه سو طول لازم عوادی لازم غیر عوادی کی لازم هم یو عوادی به څنګه الله واخلا دغه فلم لازم ده ولی لازم ده ځکه الله علم نه کنه او علم کی تغییر او تبدیل الله الله لازم څه او عوادی ولید ده بدل د څنګه راغله ځکه اصل کی الله پاسر کیته اله <mile> لازم لازم saman, like like so, او لازم غیر ایوازي واسه غي لکه ان مجموع اصحابو کی چې کومه پلان دی دا فلان لازم لازم دی غیر ایوازي دی لازم ولده زه کته ان نجم عالم دی ان نجم تي دی عالم دی نو له هاذا دي او جن داخ لازم دی عالمو کې هو تغيير او غیر ایوازي ولده زکه دې داله پلان د تانه عوضه نه دی راغلی په دې باندې بل څه ده یو غیر لازم ایوازې او غیر لازم غیر ایوازې غیر لازم ایوازې چاته کېږي په دې په دې باندې چې علاقه غیر لازم دامن چې لازم نه دی ایوازې دامن نه چې د ثاني څه راغلي لکه یان تاسو واخله دلته دا اثر کې الف لام چې د علاقه غیر لازم دی ولی ځکه تعریف یې سره حسېږي د الف لام ته زمونږ ضرورت او ایوازې ولې ځکه د ایواز د څنګه راغلي همځې نه راغلي ځکه د تاسو کې څه یو او ناسو نو همزا بدلا شبه علی او بل غیر لازیم غیر عوضیده مثل لازیم نده او عوضیم نده لکا فا یال غلامان الذي برا ایو کما ایتا سبا شر ایا قدو غلامانو چې شی تاسی تکسیده لیستی تاسی که در شر ارتکاب تا کرده نو یال غلامانی که یال غلامانی که علی فلام غیر لازیم ده ولی علمه پتا تاریف پتا سره هستیده یا سر، علی فلام پا زرغتا نسته د او غیر ایوازه کده ته دې د چانه ایوازه نه دی راغلی نو دا څلور کده کی او الفلامی غیر زائدم په څلور قسم دی غیر زائدم په څلور قسم دی کوم زه الفلامی دینسی الفلامی استقرایی الفلامی اهد خارجي او الفلامی عادی و دا هغه حرف څلور راځم کېدا دا الفلام باخرینی یغدا شره ماهیت او حقیقت د او یا خو باشاره ک چا تهوي افرادو تهوي کیت ته اشاره پهې ماهیت او حقیق نوې تعلیله ملیفلاتی شوی حالکه جنسی وي لکه او راجلو خیررم من ماهتیشاره د خ نتیشي دی بیا سره دی دافللاې جنسی وللی ده دکه ماهیت ته په کشاره ده او حالکه افراد ته په اشاره نه ځکه افراد د چې دي بیا ډیې خځې د سلوونه خیردي بهه دي. اوول الپلام کته اشاره ماهیت ولونکو جنسیتو ک اشاره تو افراد تو رबिया بخالدینی یع رب کل افراد تفکیشاری یع بچاته پکیشاره ک کل پکیشاره نو دې ته د جېچړتی کی چې غراکی لک ان الانسان لفی خسن کی الانسان ک الپلام چی چره استغراقی دې زکه هر فرد افراد ته پلیکیتی اشاره ده او بل چه تخول افراد تحالی نوبر که بلکه تحالی او که cele مجridge باز افراد تنو بیع بخالینی یا بدا باز معین بی یا بدا باز معینا باز معینو ندیت آه دی لکه فعصا فراونا رسول نا فرمانیو که فراونا رسول ندالتا دید چه رسول مراد دی نا پیغمبران مراد دی نا یو خواس پیغمبر اغسوک دی کم علم دی موسا لیه سلاه و سلام او کته ته د بعضی افراد غیر معینو فقارصتی نو دته به اسلام عهدی لکه انی اخاف و یاكله ذئب دلتا ذئب کاله اسلام جنسی ده جنسی زه په نده مراد او ټول لیوانتی مراد دی نه ایا عارف یو معلوم لیو ته مراد ده زخوا کیدل نه چی بلکی او فرط په کی ده او غصد تو عارف کی محوود ده نه دې په کې په اړه دې تعذیینی وتی نو د هڅر دعوه چې اسلام جنسی استقراقه جلیف لار بحالینی یا با ماهیت من غویا د فلمو د چی شه ده ده او کته من باندې ترا جو کې چی جنس کې عموم ده او د عدالت او د عدالت لپاره ده وحدت د دي خصوص ده او ګارو کې خو چی شه ده ده نو من غویا چې منافع ده د وحدت سو قسمت ده وحدت جنسي وحدت نوعي شخصی شخصي منافع په مابين د وحدت جنسی او د شا کې ده شخصي کې ده د نور علاکه يا منافع او وحدت جنسی او دی جنس پر منز کسی منافاتا ندلتا تاک وحدت دی او خکوم وحدت دی علاکہ وحدت جنسی دی یا داو چی علی فلام پا چاہ دے خارجی دے علی فلام پا چاہ دی کارتو چی علی فلام پا چاہ دے خارجی خواق تولکی چی پاگی کی فرط معہود پی الخارج تا پی کچی شیش شویش او دلتا کھو فرط معہود تا دی نا منگوئی اسطا کم دے منگوئی مراد دی کلمین کم ک اغ کلمات یا غ درشی د په زبده شا نوحاته باندې ال کلمتو کلمه قلما لفظ غ تل کی لفظن لفظ په لغت کې په معنا د څه خرادي آرام سره وشتلو سره او په سلاکه کی ساتل کیږي ما یا تلفظ به الانسانو چی انسان په یو شی باندې چی چي کوي تلفظ کوي سواء کان قليلا و كثيرا لغو او کډیروي مهملا کان موظون کمهمل او کا مرکبا کان او مفردن کمو پرابيو کتي چوي حقیقتا کانہ تلفظ به عام ده چې الکح او کانہ او په باز احيانه یا کلا کله ور باندې او سواء کانہ او بالقوا برابر خبر اچ بالفعل تلفظ کیږي یا ور باندې چیږي بالقوا ور باندې تلفظ کیږي مدې تعالی کتي معناه په دغه کې په معنا د تاسره راځي پس او په سلاک کې کی تهول کیږي ما یو خدود به شي چې تد کوم شینه چې قض کې نه لاغې ته شي کیږي معنا ورته کیږي په دې باندې دوازه همغه پرې خوده لرکنه ورته په لغت کې په معنا د تاسره راځي تعین سره راځي په سلاک کې کی تهول کیږي تقسیم شئين بشئين مطاع اطلاق او حصه شاء الاول فهم منه تفسیر د یوشی د پربشپوري په د شي طریقې سره چې کلم اطلاق د شي اولوسي نو یا احساس د شي اول راتي او او او نو فهمه منه شي ثانی فهم لچارازي منګه زید لید زید همغه او پيزنه چې د د لپاره نوم ده چې کلم منګه زید او د د زل شکل په خود به خود زمنګ ذهن ته تي شي کیږي الک رازي پږي په دې باده معنی په لغت کې په معنی ده چې څا سر رازي او په اصلاح کې څا سر رازي ما یقصد بشه شه تا ده کمچه نا کمشه قسکید نا دیتا چیز ویلکیجی؟ علاکه ماناویلکیجی بیا منگوالی چیز مانا دا؟ یو مدلول ده او یو مفون ده و دیت طول که اتحا تیش ده لکا ذاتی ده اتغییر پا کچی شده؟ ذاتی سمانا ماناو مدلول مفون دره یو شای ده ودوم را د تاسو د حیثیت, حیثیت کی کی او د جهاتو د وجن ادم نزدیکی کدا معنی د دې حیثیت نواخه چې په دې باندې لفظ زلالت کوي نو دې ته چې ورکی مدلول د حیثیت نواخه چې پاکل کی حاصلې کیندې ته چې ورکی او کدا معنی د چې دا ها قسکی د لفظنه نو دې ته چې ورکی ګی چې دا معنی په مفردي مفرد مفردات الکیگی مال ایا دل جزء لفظه الا جزء معناه جزء لفظ دلالت پچا باندې نه کوي جزء معنا باندې نه کوي نتی ته چیل کې الکا مفرد ویل نور انور تګم غکړه د کی تراکیب ثلاثی امون کړي دي مفردین کدا مجرور سی شی صفت بشید معنا د پاره او کدا مفردون مونږ مرفوع نو صفت بشید د چا د پاره او کدا مونږ منصوبه حاله واقع شي د وجادونه زمينه یا بهال واقع شي د چا دا دمانه د پارا وهیا منحصرت فی ثلاثه اقسام او د کلمه د ا د ا منحصر د پچا کی بس ټول دنیا کې چې وګړي بدادرې قسمه کلمه ده اسم بای یا یا بی یا فعل یا بچی شوی لکا الکا حرف وی اسم و فعل و حرف اسم ده او فعل ده او حرف ده احدها اسم یو په کیسمه و صالحما دوت څخه په کې فعل ده و, و, و د د حصر د ا به خالی یاغه مستقل <سؤال> بالمفاهیمات <سؤال> وی یاغه مستقل <سؤال> بالمفاهیمات <سؤال> مستقل بالمفاهیمات معنا یاغه په خپل معنا باندې خپل دلالت کوي یاغه په خپل معنا باندې که نه کاوه ندی ته شل کی هر خپل کی هر طرفه حرف ویل کیږي زه که هر خپل معنا د څه سره اړی طرف او هر طرفه که په طرف کې واقع کیږي طرف کیسه واقع کیږي دا مطلب ده چې ده غیر مستقل دی پیلہ مستقِل بنفسہ دی او څه موم دی او د دې څه دی علاقه غیر مستقِل دنو لحاظه د دې دی, دی حرف ته چول کی حرفول کی او کچه ته د کلمه پخپل معنا باندې دلالت کو نو بیا به خالی نه یا به مخترین په یو د ازمنه او سلاثه یا بنې کچه دی مختری مخترین وو په یو د ازمنه او سلاثه باندې نو دې ته څه ول کیږي ځن تاونی په لغت کې ځکه کفل په معنا د حادث په لغت کې په معنا د څه سره دي کار کول او په فلسفي اصطلاح کې څه سره کار کول سره کښ نستره نو تسميده ټول هغه له پیسې په چا سره جو سره په لغت کې صرف حادث ده او په اصطلاح کې څه وی حادث هم ده او زمانونو ده او په علم ده بریشي ژوند دي خو یو جوز په کې حادث نه کنه نو دغه جو سره او کچته زمانه باندې دلالت نکونه اسم او ته چی اسم ثوالی چې مل کی زه کایسم په معنا د علم سر راځي اسم ته ځکه وي اسم کی ځنه عالون علاوي خويه د پدې ډول رونو باندې چې ده اوچته ول اوچته زه کده هم مستر واقع کیږي او ها او تد لیان نه وجد هڅره داد یا خو بدې دلالت نه کيده کلمه په خپل معنا باندې بال ذات ته حرفل کی او تد الله یا بدلا ته په خپل معنا باندې او یخبر ان مغترین بهمانات د دې په یو د ازمنو 300 باندې او هو الفیل او د دې ته چیول کیږي فیل ول او قد لو یاخو بدرکه په خپل معنا باندې بزات اولم یخبرین مغترین نه معنا د دې وی هی 50000 پدیو ولم یخصن معنا نه بهمانات د دې کلمه د دې یو د ازمنو 300 باندې او هو الاسم د دې ته چیول کیږي اسم ول کیږي بس